Allah razı olsun burur bəzi kam bayn al-azani və al-iqama və ma yintazir al-iqama. Yəni asan ikamə arasında olan e, vaxtı deyir. Yəni səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və azan ilə arasında nə vaxt qoyurlar. Və burada baxın Abdullah ibn Uqba muğafaləl-musannin riwayatini gətirir ki, bəs sallallahu əleyhi buyurur Hər azamla iqamənin arasında namaz var. Hər azamla iqamənin arasında namaz var. Üç dəfə deyir, sonra deyir ki, kim istəyirsə, kim istəsə, yəni qıla bilər, yəni hətmən deyil, ki, qılınmalıdır. Ayrındır, hər azamla iqamənin arasında namaz var. Burada, və xələn Allah gətirir namaz miktarı qədər fərq olar. Ənə, məsafə, azam məni arasında. Və bu, bütün azam məni qanma arasında aittir. Yəni, şüferin, şüferin, mərhubin, əsrin, əsrin, əsrin, O, 12 gündəli 12 üatib ünlətlərə aittir. Yəni, bir şey artıq <coughs> ibadətdir. Sələ, so, burada, hınlar, ənəs minələkən bir ki Peyğəmbər sahasının vaxtına əgər maizini azam idi Peyğəmbər sahasının sahabələri elə ki azana işləyib başlayırla yığışmağa möcudur hətta Peyğəmbər sahasını çıxırdı və iki üçün qılırdı məğribdən qabaq yəni bunu göstərir ki azan eqamə arasında olan namazdır və başqa azan eqamə arasında bir şey etməyəsindirə ə yəni, nədir də əsə namaz idi, qırdı. Ondan sonra ə ikamə başladı. Ümumiyyətlə görsən ki, e, azan da namaz da vaxt çoxdu deyil. Lakin burada bir az fərq var. Məsələn, məğribin ağzında bir az azdır. Aydındır? Məğribin ağzı, məsələn, başqa namazlarda biraz az uzatmaq olar. Ta ki əsərdir. Əşərdir zəhirdir, çünki buların vaxtı genişdir. Amma məqrib isə, məsələn, süb də e, bir az uzatma olar. Amma məqrib isə, vaxtı az olduğuna görə çox yəni bir dənə namaz miqdanında yaxşıdır, çox bəynindir. Aynındır. Və səhələ, burada rəxim Allah hmm, başqa məsələləri toxunur da inşallah yalasın gələn dərslə Allah bir